Producciones Imaginarias, Imaginarias, presenta Off Mental Mental ¿Qué tal? Feliz ano 2024 a todas y todos. En este programa especial prometido tenemos as músicas y músicos que protagonizaron o ano 2023, pasado ya, e as voces de todas y todos vos, ouvintes, músicas, músicos, que quisestes participar. Gracias por mandarnos eses audios que servirán para facer mellor e máis diverso este programa especial. Oh sin mi, choc sin mi, sin a contigo. sin mi, sin mi, sin mi 시간 꽤래 así te tinte api. 용기 얻고 우에 여기 왜기 이방 지역기 빠스무이. 호신니 격니니 신니아 고침. 쪽타이 Linda Jong, desde Singapur, China, ameniza esta presentación. Se si comestes moito turrón, estes días podedes aproveitar para facer unhas flexións. Bueno, basta xa de bromas. Estamos en novo ano e hai que comezar así cun pouco de cachondeo, non? O ano 2023 radiofonicamente aquí en Ofmental comeza en decembro do ano 2022. Isto que parece unha fenomenada do pequeno monstro non é outra cosa que retrotarnos ao momento no que comezamos a radiar unha serie de programas especiais adicados ao selo material e sonore. Algo máis que un selo, diría eu. Unha sociedade cooperativa cultural, con todo o que iso implica, un laboratorio musical e de cultura fundado en 1977 na región da Toscana na cidade de San Giovanni Valdarno da de Italia. Desde os anos 90 sabíamos sobre todo da súa faceta de distribución de artistas europeos de nova música, de celos belgas como Creme Disc les Disques do Crepúsculo, bandas como Dorruti Colum, Wim Mertens, Hans Joaquín Roedelius, dos Clúster, Blaine Renninger, dos Toxedomun, David Silvian, dos Japan. Mais claramente, Descoñecíamos o enorme catálogo de produción propia comezando polas produczos dos seus factótons, os irmáns Vigaci, Arlo e Giampero, o primeiro máis ligado á faceta artística e o segundo á faceta executiva, xunto á Francesca Periaccni. Deste xeito, desde aquel decembro do ano mil e do até marzo do ano 2023, producimos aquí en OfMental seis programas adicados expresamente ao seu insente catálogo, corroborando dúas cuestións. A primeira, a cantidade e a das producciones. Segunda, constatación de que vivimos de espaldas á producción cultural independente italiana, pese aos vínculos culturais mediterráneos naturais entre o Estado español e a Italia. Isto daría para un proceloso análise, pero ese non toca. Por certo, falando de toques, non oubides como alguén que está intentando ou algo que está intentando porse en contacto con nós desde outro lado do, do estudio. Vamos a, vamos a ver. Hola, quen anda por aí? Eh, curioso. <risas> quen anda? Hola. Quen anda por aí? Soy Arlo, André. Pode escutarme? Hola, André. ¡Anda! Arlo Vigazzi, de materiales sonores, precisamente estábamos hablando del él. ¡Pasa, hombre! ¡Pasa! Siéntate, tómate algo, pero pero ¿qué haces aquí? pero ¡Qué maravilla! ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos contas? Bueno, espero que la creatividad continue a acompañarnos en nuestra existencia. Espero que el mundo mejore, aunque si a esto nos ríe poco. Espero que no caiga en la tierra ningún meteorito y que, off-mental, Continui con le sue fantastiche trasmissioni. Un abbraccio. a peza de Giancarlo Vigacci, Arlo para os amigos e amigas, executado aquí estupendamente por ese cadro de músicos cuos nomes ben coñecedes aquí. Alessio Monsechi, guitarra, Orio Odori, clarinete, Paolo Lotti, frauta, Bebo Valdán, Casisi, e Arlo Vigacci vai xoes amples, ademais na produción e na composición desta peza que estaba incluída originalmente no traballo Polvere Nela Mente, publicado en 1994, e que tamén podes atopar no volume número 2 dunha serie de dous samplers moi interesantes titulados de Materiali Sonori Guide to Intelligent Music. Nese suceder de músicas de materiali sonori non podemos obviar o impacto que nos causou a serie de traballos dedicados ao poeta ruso Mayakovsky. Acontecía precisamente a finais do ano 2022 e, eh, en concreto, no programa número 106. O si queredes aí procurar no noso blog ofmental.blogspot.com onde están todas e cada unha das edizos deste programa bomba. Imos lembrar unha das páxinas que, sen dúbida, máis nos impactou Trátase dunha produción feita a medias selos 13 silentes e materialis sonori no ano 2022. Está asinada por Arlo Pigacci, Flavio Ferri, Lucia Baldini e actriz atención, Chiara Capelli. guarda lunga attesa ora avanza sì ecco che arriva la mia signora das pezas máis impactantes, sin dúbida algunha que escoitamos. Era Poeti e Stinti, quen na versión orixinal, a versión simplemente instrumental, xe publicada por es Treselos 13 Silentes e Materiali Sonori é producida por Arno Picacci, Flavio Ferri e Lucia Baldini, nun traballo conceptual ao redor da figura do poeta ruso Mayakovsky, titulado Alfabetieri Mayakovsky. A versión que ouvimos é realizada en directo no espectáculo «Io canto el corpo eléctrico» live at Museo Venturino Venturi, producido en 2020, que podedes atopar mesmo en Youtube, sin procurades. «Io canto el corpo eléctrico» aparece todo o espectáculo que unha absoluta maravilla, con, neste caso, Chiara Capelli recitando un poema de Walt Whitman. A actriz Chiara Capelli protagonizou moitos minutos aquí en Of Mental neste pasado ano. Para este programa especial atendeu o noso chamamento e claro que quiso falar para todas e todos nós. E como non podía ser menos, o que fixo foi recitarnos un poema de Mayakovsky. Un poema de Natal, de Natal e de Guerra. Non serve, non chiedete non ci sarà l'abete com'e mai nel bosco lasciate andare il babbo verso di lui dal bosco schegge di proiettili protendono per afferrarlo la fronda predatrice non si può oggi lucenti lustrini non giaceranno sotto l'abete né l'ovatta là un milione di candele tali trafiggono e ai feriti l'ovatta non basta. No, non si accenderà. Non ci sarà candele. Nel mare si insinuano brobri di ferro e da questi obrobri uomini cattivi attendono. Non guizino all'occhio le finestre. Non parlate. Si iniziano discorsi insulti. Che nonno è arrivato, che mucchio di giocattoli, il nonno non c'è. Il nonno è in fabbrica. Fabbrica, quella che fa polvere da sparo. Non ci sarà musica. Le manine dove le prendiamo? Nessuno siederà a suonare. Vostro fratello ora martire monco giunge raggiante alle porte del paradiso. Non piangete. Per cosa? Non imbronciate i visini, non ci sarà fa lo stesso. Presto tutti i lieti clamori intrecciando voci accoglieranno un nuovo Natale. L'abete ci sarà, e così grosso da non poter abbracciare il tronco. Sapperanno all'abete in canti di ogni sorta. Resterà un Natale perpetuo, al punto che anzi verrà a noi a festeggiarlo. fundamental fundamental fundamental fundamental unha produción imaxinaria Sen necesidade non preguntes Non haber a de Nadal Como podes deixar que papá vaya ao bosque? Por detrás do bosque fragmentos de balas esténdense para atrapalo como garra depredadora. Está proibido. Oxe, os tintineos brillantes non adornan o árbore de Nadal algodonado. Un millón de mortais picarán e non haberá suficiente algodón para os feridos. Non, non o acenderán, non haberá velas. Os monstruos de ferro arrastranse polo mar. En esses monstruos hai xente malvada. Andan a caza dun brillo nos ochos preto das fiestras. O teu irmán agora, mártir sin brazos, camiña brillando polas portas do ceo. En primeiro termo ouvimos a atación de Kira Kapeli do poema Coníferas do poeta ruso Mayakovsky que nos achegaba para este programa especial. Despois, unha pequena adaptación que fixemos nos como chiscadelo. E así se sucederon eses especiais adicados a materialis sonori desde decembro de 2022 no Ofmental número 106 até o Ofmental número 111 Foron seis programas dedicados a material e En febrero de 2023 En marzo de 2023 Chegou un personaxe que realmente nos fascinou Un dos efectos secundarios da oleada material e En off mental foi a irrupción De unha persoa que nos fascinou en todas as súas facetas Flavio Ferri Flavio Ferri, do seu álbum en solitario, Testimonio di Pasaggio, publicado por Break Records en 2021. Tirábamos esta peza X-Files, que fechaba o traballo. Un músico, non confundir co homónimo contrateor Flavio Ferri Benedetti, que por certo tamén ando menos durante un tempo residiu. No español, o nosa Flavio, originario de Toscana, reside actualmente en Barcelona. Desde hai anos e presentábase como músico, produtor e vídeoartista, por esa orde. A mediados dos 90, fui parte de Delta V, formación de música moderna con grande éxito na Italia, e actualmente Flavio Ferri, como ben quedou, patente nesa serie de especiais que ya dicamos en marzo de 2023, dous programas, está centrado na súa faceta de produtor doutros artistas, mesmo cataláns, e claro na súa produción en solitario. Nos especiais que dedicamos, ouvimos tamén a súa faceta máis experimental, as súas colaboracións puntuais co seu colega Arlo Bigachi E, claro, tamén esta parte un pouco máis dirixida a un amplo público, pero non exenta desa colidade e independenza que ten o autor. Por certo, falando de tipos de músicas, de estilos máis amplos, máis experimentais, eh, temos aquí a voz dun dos ouvintes convidados a participar neste programa especial e que nos achegaron os seus audios. Neste caso concreto, Francisco, España, acollado, un ouvinte que sempre participa deixando comentarios, sobre todo desta plataforma iVox, onde tamén subimos os programas, e que nos escoita desde Madrid, máis concretamente desde un pueblecito de él, de menos de mil habitantes, chamado Torremucha del Jarama. Buenas tardes, André, eh, con a oportunidade esta que nos das de eh, hacernos notar un pouco con respecto al podcast fantástico que nos propones pues nada, quería decirte que ojalá sigas mucho tiempo porque hay algunos que apreciamos este tipo de propuestas y que me has hecho conocer a músicos ya consagrados en sus inicios como el caso de Keith Jarrett que su faceta más jazzística no me entusiasma reconociendo que es un monstruo, pero es el tipo de música que me gusta es más el de sus inicios, eh, como pusiste en un podcast. Y bueno, pues eh, decirte que ahí había un programa en Radio Nacional de España, en Radio 3, que ya se jubiló el presentador José Miguel López, que yo seguía, que era Discópolis, y es, me parece un poco que sigues con la misma línea... Que mantenía él Únicamente te pediría un poquito más de rock No sé Posiblemente tampoco me ha dado tiempo de escuchar todo lo que has eh, producido hasta ahora Pero eh, me encantan las músicas tradicionales Vamos, en general el buen gusto que tienes Y las explicaciones en gallego que de las cuales no tengo ni pajolera idea Pero son fáciles de seguir. Yo creo que tienes un lenguaje universal para los que más o menos tenemos conexión. Así que bueno, pues te animo a seguir al máximo. the wind. Francisco, España acollado, nos disaba unha mensaxe desde un pobo de Madrid chamado Torremocha del Jarama. Grazas polas túas verbas, Francisco, evidentemente algo se me pegará, no dos grandes da radio musical estatal, cusus máximos representantes estaban en Radio 3, a lo menos daquela Radio 3 que lembramos, entendo ti tamén estarás de acordo comigo que casi que E añoramos. Atendendo a tua petición, pusemos esta peza un pouco máis cañeira dun traballo de Flavio Ferri en solitario no contexto da pandemia da COVID, publicado en 2020 baixo o título de Altered Reality. O víamos a peza It's Raining Bombs. Respeito desto, de das bombas que nos choven durante estes últimos meses, Triste a situación do pobo palestiniano, vergoñento, abusivo, criminal o papel dos gobernantes israelís, clamoroso o silencio de boa parte do mundo sobre a que reflexiona outro vinte do programa. Esta vez, desde o noso país, trátase de Isabel Vázquez Pérez, que nos escoita desde Viveiro, Lugo nun email que nos achega de o seguinte. Bon dia, André. Moitas grazas pola túa invitación. Encántanme os teus programas. Os meus favoritos son os dous dedicados a Hildegard von Bingen. De feito, pensaba ler un pequeno fragmento de La mirada interior mística femenina de la Edad Media de Victoria Zirlot e Blanca Garín de 2021. Sen embargo, decidín ao final por un texto que adaptei de fragmentos do poeta nacional palestino Mahut Darwish. A historia presente interpélanos e non podemos obviála. Palestina, Gaza, no lateixo do noso corazón. Sobre esta terra, sobre esta terra hai algo que merece vivir. A terra, an hai dos comezos, an hai dos finais, Chámase Palestina, es ella chamarse Palestina. Señora, eu merezo, porque tiere la miña dama, eu merezo vivir. Este fragmento pertence ao poema sobre esta terra do poeta nacional palestino Mahmouda Ruiz, un dos máis grandes poetas árabes contemporáneos que en 2006 fora nomeado poeta galego universal pola Asociación de Escritores en Lingua Galega. Quisera recordar para rematar as súas palabras de recepción neste premio cando di que a súa poesía é froito do esforzo dun pobo que defende o seu dereito á liberdade e independencia e defende a súa identidade nacional e cultural cunha heroicidade insólita para conseguir o seu máis humilde soño, liberarse da ocupación e da escravitude. Liberdade para Palestina que se reteño o selocillo sobre gaza xa هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبس في الفجر تعويثة امرأة للرجال اكتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط نايم وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلون سيدة تترق بال40 بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات احتفات شعب لمن يصادونا الى حدفهم باسين وخوف الطغاة من ال على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لي أنك سيدتي أستحق الحياة Contamos, en primeiro lugar, a voz da nosa ouvinte Isabel Vázquez Pérez, que nos enviaba este poema, datado por ela mesma, do autor palestiniano Mahmoud Darvich. O tempo nos auxería unha peza de letrío Jubran, na que o propio autor pon voz e a poesía. Grazas polas túas palabras, Isabel, e tamén grazas por este apuntamento discográfico que descoñecíamos concordamos en todas as túas palabras e decisos cara ao povo palestiniano. Of. Mental. A cara B da música. E seguimos neste programa especial, edición número 123 de Oz Mental, dedicado a lembrar, a facer unha semblanza, un resumo do acontecido longo deste ano que xa se nos foi, o 2023 aquí en Oz Mental, a carave da música. Así, a finais de abril de 2023, dada a ampla cobertura que fixéramos Do que acontecía en Italia, con material sonori, recibimos un email desde Tokio. Si, diredes Italia, Tokio, que nos estás a contar, pequeno monstruo? Nos estás vacilando outra vez? Bueno, a cuestión é a seguinte. Nese e-mail nos escribía o propietario dun selo de nova música que nos remitía un traballo dun músico italiano. Globalización, que se dí. O imén decía, hola, André, e traducimos, claro, do xaponés o galego. Saúdos desde Tokio. Son jazz, do selo discográfico Flau Records. Federico quere que lle enviemos nota de prensa do seu novo disco. O álbum é unha colleita de once cancións curtas, mínimas e íntimas, nas que fragmentos de piano, sons de guitarra, verbas faladas e voces evocadoras resúan con microsons procesados e grabacións de campo Low fi creando unha viase concisa e moi fonda cara ao romance e ao misterio. O misterioso Federico respondía o nome completo de Federico Madeiro Giuntoli e o traballo que nos achegaba, producido en 2023, levaba por título The Text and the Forms. Federico Madedu Juntolin, co o seu traballo de Text and the Form, publicado no pasado ano, 2023, coa peza que daba título mesmo e a participación creativa da intérprete nipona Mosquito. Federico Madedu estivo vivindo en Barcelona durante sete anos, achegándose a meditación, yoga e refundando o seu concepto de arte e o seu enfoque musical desa de nova era vital xurde o traballo sonoro de Test and the Form que ademais valeu para nos introducir inexorablemente no catálogo do engaiolante mundo do xelo xaponés Flow Records Así as cousas, a primeiros de abril de 2023 en Goz Mental recibimos un outro correo misterioso desde Tokio Hola André, agardo que esteas ben De novo son jazz de Flau Records. Hoxe gostaríame compartir contigo un single do álbum titulado Everest, do artista Aus, pseudónimo tra lo que se atopa Yasuhiko Fukuzono. Make Me Me é unha peza de jazz ambiental e futurista, onde o piano se empresa e os ritmos pausados unense á perfección coas cordas onduladas e atmosferas coroadas coa voz convidada do australian Gran salvo. Con esta peza titulada Make Me Me Incluída no traballo Everis Publicado en 2023 por Flau Records Coa participación do cantante australian Gran Salvo Certo é que quedamos prendados da música de Aus Quen resultou ser o produtor executivo da pequena gran discográfica de Tokyo A coso catálogo adicamos o pasado 2023 en offmental tres programas Intentamos, para este especial, que algún integrante do staff de Flau Records participara con algún audio. Mas debeulle parecer unha fricada e como que non. <ríe> Pero seguiremos intentando. Polo que, ademais de remitirvos as edizóns 114, 115 e 116 de Of Mental, especiais Flau Records, convidamosvos a ouvir esta peza cunha formación do catálogo de Flau, chamada Cicada, que nos deixou prendados. eliximos unha peza contida no seu traballo de 2023, Seeking the Sources of String, esta estupenda On the Way to the Glacial Cirque. Aproveitamos para despedirnos, a semana que ven teremos a segunda metade deste de especial fin de ano, repaso do acontecido en 2023, e saúdo ao ano novo. La realización técnica, selección musical y comentarios estivo a André Pequeno Monstro. Felizano a todas y todos. fundamental a cara B da música